Isten hozott mindjártokat, nagyon jó látni, viszont látni titeket. Ugye legtöbben tudjátok, tíz napig voltam Amerikában, és nagyon áldott volt. Köszönöm az imáitokat. Biztos, hogy kamatozni fog belőle a gyülekezet, amit Isten nekem ott szólt, megmutatott. Nagyon nehéz idő Kaliforniában lenni, elhihetitek nekem. Haza kellett jönnöm. De tényleg a szívem itt van, nem vágytam volna kint maradni, nagyon szeretek veletek lenni. Szóval jó itt lenni újra. Pár bejelenteni valom van. Az egyik, hogy február első hétvégén lesz újra férfi alkalom szombaton. Már jó páran kérdeztétek, lesz február első hétvégén, szombaton. Ugye elszembe itt a másik is. Kinek nincs esze, legyen nót ugye? Női Nem női alkalom. De, köztomás? Az ima alkalom, még én, félig, én még félig Amerikában élek, ott kilenc óra eltolódással, és én éjszakánként malmozom, és nézem a mennyezetet. kicsit, kicsit nem vagyok friss. Tehát lesz egy ima alkalom, tulajdonképpen ez egy országos kezdeményezés, aminek részesei lehetünk mi is, egy három hetes ima bőjt tulajdonképpen, amiben legalább húsz vagy több gyülekezet vesz részt, és szeretnénk mi is valamilyen formán. Az Ézsriás 58-ban van egy leírás a böjtről, hogy Isten milyen böjtöt vágyik, hogy az Isten népe megújuljon, így a szívét újra oda Isten elé. Tehát ez nem egy rituális dolog, nem egy ilyen formális, vallásos dolog, ez egy nagyon eleven élő dolog, amit ha nem tettél soha, akkor itt egy lehetőség is. Nem szervezetten fogjuk csinálni, hogy na, mindenki csinálja, hanem önként, ha szeretnél böjtölni, ezen a héten, egy nap, két nap, öt nap, hét nap rád van bízva, akkor tegyed, és keresd az úrat, mert mi is ezt szeretnénk tenni ezen a héten, így az év elején. Ez tart ezen a héten, meg még majd a jövő héten is. És szeretnénk imádkozni a gyülekezetért, eközben. a, a miénkér is, meg a, a gyülekezetekér is, meg Isten gyülekezetért, ami egy, egy ház, ugye. szeretnénk imádkozni a magyar nemzetért, Azért, hogy megújítson minket Isten. Olyan sok mindent szeretne csinálni. És uh, azt mondja Jakab levele, hogy azért nincs nektek, mert nem kéritek. Hát mi szeretnénk kérni nagy dolgokat. Szeretnénk odatenni magunkat Isten elé, és ezt az évet is odaadni neki. Szóval, hogyha szeretnél ebben részt venni, akkor tegyed, és uh, nem ezen a héten, de majd a jövő héten lesznek közös alkalmaink is, amikor szeretnénk összejönni és együtt imádkozni. No. Szeretnénk most imádkozni, és utána nézzünk bele Isten Atyán, köszönjük, hogy a gyermekeid lehetünk, Isten, és szaladhatunk hozzád. Uram, ma is így szeretnénk jönni, mint kisgyermekek, és felnézni rád, Uram. Köszönjük, Jézus, hogy meghaltál értünk, hogy örök életünk te benned, hogy olyan egyszerűvé tetted, hogy mi is felfoghatjuk, hogy mi az üdvösség útja, Uram. És azóta is, Uram, csak elcsodálkozunk ezen, hogy mennyire szeretsz minket, Uram és milyen nagy áldozatot hoztál értünk. Uram, imádkozom, hogy vigyél tovább minket a Te terveidben, és újra kérjük, hogy törzs be a minket. Uram, imádkozom, hogy a, a Te szereteted, az növekedhessen mi bennünk, és azt mondja az igét, hogy a teljes szeretet kiűzi a félelmet, és kérlek, űzd ki a mi félelmeinket, Uram, az aggódásunkat, emelj fel minket, és hogy Dávid is imádkozik, mi is a lelkünket hozzád emeljük ma reggel. Köszönöm Isten, hogy itt vagy velünk, hogy egy élő Istenünk van. Taníts minket az igét Uram, Jézus nevében. Amen. Lapozzatok a Lukács 18-hoz, itt folytatjuk. Még egy szó, aki a bejelentéseket tette, ez a srác, ő hívják, hogyha nem ismernétek. Ő egy hónapig itt van velünk, Vajtáról, és ő is, meg én is imádkozunk, hogy mi legyen a Vajtai szemeszter után, merő ő visszamegy Vajtára a következő szemeszterben, és keresjük Istent, hogy hát ha ide jönnek, ide fognak szolgálni, még nem tudjuk. És erre az egy hónapra ő tanítja a csütörtököket, és nagyon nagy áldás. Gyertek el. Tehát Lukács 18. Olvasom az 15. verstől a 17.ig. Ezután kisgyermekeket is vittek hozzá, hogy megérintse őket. Amikor a tanítványok ezt meglátták, rájuk szóltak. Jézus azonban magához hívta őket, és így szólt. Engedjétek hozzám jönni a kisgyermekeket, és ne akadályozzátok őket, mert ilyeneké az Isten országa. Bizony mondom néktek, aki nem úgy fogadja az Isten országát, mint egy kisgyermek, semmiké semmiképpen sem megy be abba. Készült egy felmérés 1999-ben az Egyesült Államokban egy statisztika, ami általában én nem szeretek, mert a statisztikával be lehet bizonyítani valamit, meg az ellenkezőjét is. De ez, ez kimondottan fontos, hogy, amit ez a statisztika üzem. Megkérdeztek több mint embert, egy közvéleménykutatást kutatást végeztek, hogy megtértnek, tartják-e magukat, és hogy mikor tértek meg hány éves korukban. És nagyon érdekes volt az eredmény. Ez az Egyesült Államokba készült, és a megkérdezettek 42%-a azt írta, hogy újjászületet kereszténynek tartja magát. 5 és 13 éves kor között 32 százalékuk tért meg, 14 és 18 év között 4 százalék, a teljesnek, tehát nem annak a 42 százaléknak, a teljesnek, 14 és 18 év között 4 és 19 évtől fölfelé az életük hátrelevő részében 6 Hogy jobban, jobban érthető legyen ez a szám, ez azt jelenti, hogy az összes megtértnek a 89 a 18 év alatt tért meg az összes megtértnek a közel 90%-a 18 éves kor alatt tért meg. Ez egy elég érdekes dolog. A legtöbben gyerekként térnek meg. És mégis azt veszem én észre, hogy a legtöbbször, amikor evangelizációs alkalmat tartunk, akkor pont azok felé célozzuk az üzenetet, akik a legkevésbé fogékonyak rá. A felnőttekre. Ami Megmondom újra nektek, ez egy statisztika, és én nem szeretem, amikor a statisztikából valamit bizonygatnak. Minket a Szentlélek kell, hogy vezessen, Nem a statisztikák. De ez valamit elárul, ez a felmérés, márpedig az, hogy nagyon kéne figyelnünk a gyermekekre. Mert a gyermekek fogékonyak Isten igére, És elfogadják azt, amit az igéből olvasnak, és nem úgy fogadják el, mint egy felnőtt, hanem sokkal nagyobb bizalommal. Amit itt Látunk az igében az, hogy kisgyermekeket hoztak Jézushoz, és a tanítványok próbálták a kisgyermekeket távol tartani az Úrtól, de Jézus megdorgálta a tanítványait, hogy nem jó dolgot tesztek, meg is haragudott rájuk, ami egy nagyon ritkán látott dolog Jézustól. Nagyon fontos, hogy öntsünk a gyermekeinkbe. Én ezt, mikor nem voltam szülő, nem gondoltam ennyire fontosnak, de mivel most van kettő, ezért még fontosabbnak, ezért fontosnak tartom. Sőt, egyre inkább vannak. Úgy látszik, hogy a legtöbb ember, mire eléri a 18 éves kort, kialakul egy világnézete, amitől nagyon nehezen tér el. Hogyha te szülő vagy, akkor van egy nagy lehetőséged, akár fiatalabb a gyermeket 18 évesnél, akár nem, hogy hatást gyakorolja a gyermekedre, és kialakuljon az a világnézet, amitől nagyon nehezen tér el. És remélhetőleg ez az Istenbe vetett hit. Azt mondja a példabeszédek könyve, hogy, hogy neveld a gyermeket a neki megfelelő módon, és idős korában sem tér el attól. Óriás lehetőség ez, hogy szülőként megalapozzunk egy hitet a gyermekekben, amit a világ majd nem fog tudni megcáfolni a maga téziseivel. Itt a gyülekezetben van gyerekszolgálat. Itt nem látok egészen kicsi gyermekeket a teremben, mert ők nem itt vannak, hanem külön foglalkozás van nekik lent. Tanítjuk őket Isten igényére. Amikor már elkezdik érteni, onnantól kezdve érdemes őket tanítani erre És Én bátorítalak, hogy vegyél részt ebben a szolgálatban. Hogyha valaki azt mondja, Ó, hát én nem tudok tanítani. Nem tudok kiállni egy emberek elé. Hát a legkönnyebb, de egyben a legnehezebb a gyermekekre elkezdeni. Mert hogyha el tudod mondani egy gyermeknek az evangéliumot úgy, hogy megértse, akkor bárkinek el tudod mondani. Viszont ott valahogy könnyebben mer az ember beszélni, hogy ah, oh, hát nem ilyen nagy tömeg előtt vagyok. Tanítsátok a gyermekeket Isten igényre. Múlt héten volt egy evangelizációs sorozat a Váci középiskolások felé, és hadd mondjam el, hogy nagyon nagy áldás volt. Hogyha láttad, akkor... Egyet értesz velem, én nem volt amit csak hallottam. 60 ö, srác és lány jött el a pénteki alkalomra, akik hallani akartak többet Jézusról. Hallani akartak többet, hogy kik ezek a fiatalok, és hogy miről szól az ő életük. Isten valami nagy dolgot végez. Hogyha nem tudsz ebben részvenni, imádkozz érte, mert Isten, én úgy látom, hogy kinyúlt a fiatalok felé itt a városban. Hozzák a szülők a gyermekeiket Jézushoz, és azt olvasuk a Máté evangéliumában, hogy Jézus rájuk tette a kezét, és imádkozott értük. Ezek a gyermekek úgy mondja az igényt, hogy kisgyermekek. Valószínűleg ezek egészen picit gyermekek voltak. És amikor látják a tanítványok, hogy hozzák a szülők az ő gyermekeiket, akkor mondták, "Á, ná, ná, ná, ná." a mesternek ennél sokkal nagyobb dolgokkal kell elfoglalnia magát gyermekek. Abban az időben az asszonyok nagyon lenézett emberek voltak. Voltak a férfiak, és valahol lejje voltak az asszonyok. A gyermekek meg inkább tárgyaknak voltak kezelve, mint embereknek. És hozzák ezek az emberek, hozzák a szülők a gyermekeiket Jézushoz, és a tanítványok, ne fárasszátok ezzel a mestert. És Jézus megdorgálja őket. Engedjétek hozzám jönni a gyermekeket. Ez nagyon fontos dolog, hogy hogy a gyermekeket Jézushoz vigyük. Hogy oda vigyük őket az Úrhoz. Mert van egy vágy Jézusban arra, hogy megáldja őket. De ahogy itt meg van fogalmazva ez a rész, hogy mit mond itt az ige? Hogy engedjétek hozzám jönni őket, sőt, duplán megerősíti, azt mondja, hogy ne akadályozzátok őket. Szinte azt mondja itt az ige nekem, Jézus szavaival, hogy, hogy őket nem is kell annyira tolni Jézushoz, csak engedni. Mert ők akarnak Jézushoz menni. Ők vágynak Jézusra. Csak engedni kell őket. Nem mondja, hogy hozzátok, csak azt, hogy engedjétek. Hogyan hozhatjuk a gyermekeket Jézushoz? Tegnap sárival elég sokáig fönn voltunk, mondom, nem tudtam aludni, és beszélgettünk erről. És Vagy az került a szívünkre mind a kettőnknek, hogy az a, az a móda, hogy mi élünk, az életünk példája az, amivel a leginkább hozhatjuk a gyerekeket Jézushoz. Én 17 éves koromig nem is hallottam az evangéliumról. Meg se érintett semmi lelki dolog, mert engem nem tanítottak lelki dolgokra. Én nem keresztény otthonban nőttem fel. De mégis a középiskolában eljött egy ugyanolyan csapat, mint most a középiskolákba megy, egy, egy ilyen Timóteusos csapat, és elkezdtek beszélni Jézusról, és az ő életük megérintette az enyémet. Mert végre láttam egy valódi embert, aki azt élte, amiről beszélt. És értettem, hogy mit jelent az, hogyha Isten szeret valakit. Mert láttam az ő életükben. Megérintett a példa. Pedig csak egyszer, egy napra találkoztam velük. Milyen különbséget jelent az, amikor egy hívő pár, egy apuka és egy anyuka, vagy legyen csak akár az egyikük, aki neveli a gyermekét, megéli a hitét a gyermeke előtt. Higgyétek el, sokkal többet jelent, mint bármi bizonyságtétel, bármi szó, bármilyen evangelizációs anyag, vagy videókazetta, vagy füzet, az az élet, amit az a gyerek láthat. Mert a gyermekek példából tanulnak. Megkérdezték Arbert Schweitzelt, hogy hogyan tanul egy gyermek, és azt mondta, hogy három dologból. Az egyik példa által, a másik példa által, és a harmadik példa által. Mi az, amit tőle tanulna egy gyermek, ha ránéz az életedbe, úgy jobban belelát? A másik dolog, amit viszont aktívan kell tenni, hogy tanítjuk a gyermekénket Isten igére, Mert ugye a hit hallásból van, a hallás pedig Isten igéje által. Isten úgy írta meg ezt a könyvet, hogy ezt még egy gyermeknek sem nehéz felfogni. Az evangélium nem túl nehéz, hogy egy gyermek is megértse. Tegnap volt, amikor tanítottam a Márkót, és néha minden este veszünk egy történetet a Bibliából, és néha úgy érzem, hogy így elszáll a fejük felett, nem, meg se hallják, amit mondok, de nem nagyon érdekes volt, olyan bátorító volt. Így beszéltünk e, Ábrahámról, és e, arról, hogy hogyan adott Isten feleséget Izsáknak, mennyire bízhatunk Istennek a gondoskodásában, és visszakérdeztem, hogy Márko értette, amiről beszéltünk, és ugyanazt, amit én mondtam, teljesen más szavakkal elmondta. Én nem is mondtam ki Jézus nevét, hogy Jézus gondoskodik, de belerakta Jézus nevét a mondatba, és azt mondta, hogy Isten, Jézus megad mindent, amire szükségünk van, és bátran bízhatunk benne, és ezt akarja minden szülő hallani a gyereke szájából. Megértik a gyerekek az Isten igéjét. <gül> És az az érdekes, hogy ebben a részben, amikor azt olvassuk, hogy ezután kisgyermekeket is vittek hozzá, itt az ige idő, vagy az ige olyan formában van, ami azt mutatja, hogy férfiak voltak, akik hozták. Férfi emberek hozták a gyermekeiket Jézushoz. Apukák, hadd mondjak nektek valamit. Nem a feleségetek dolga az, hogy a gyermekeket neveljék Isten ígére, hanem a miénk apukáké. Mi kaptuk ezt a tekintét, hogy lelki vezetők legyünk otthon. És utána Jézus ezt is mondja a tanítványoknak, hogy ha ti nem úgy fogadjátok az Isten országát, mint egy kisgyermek, semmiképpen sem mentek be abba. Megfigyelhet, hogy egy, gyermek, egy kicsi gyermek hányszor uh, mutat példát abban, hogy hogy kell Isten felé fordulni. Egy kicsi gyerek, aki még nem cínikus, meg nem meg, nem próbál rosszat feltételezni másokban, hanem amikor Istenről hall, akkor örömmel fogadja és bízik Istenben. A tanítványok, amikor hozták ezeket a kisgyermekeket Jézus, az azt mondták, hogy Á, majd ha felnőnek ezek a gyerekek, akkor hozzátok. Jézusnak nincs ideje a kisgyermekekre. És Jézus azt mondja, hogy pont fordító van. Nektek kell kisgyermekekké válnatok." Én nem mondom, hogy a kisgyerekek angyalok, két srác után már ezt pontosan tudom. Semmi ártatlanságról szó nincs. De. Az biztos, hogy nem képmutatók. Nem büszkelkednek dolgokkal. Amikor Isten igéről van szó, akkor nem próbálják megérdemelni Isten jó indulatát, hanem csak elfogadják. Amikor egy ajándékot adsz egy gyermeknek, puf, kikapja a kezédből. Még néha elfelejti megköszönni is. Nem próbálja azt gondolni, hogy ezzel vajon mit akarsz elérni. Úgyhogy biztos rosszul fog járni, ha ezt az ajándékot elfogadom. Jézus azt mondja, hogy ha nem úgy fogadjátok az Isten országát, mint egy kisgyermek, akkor nem mehettek be oda. Azt mondja az Ige, hogy az üdvösség az Istennek az ajándéka. Ingyen ajándéka. Sőt, azt is mondja az Ige, hogy ahogy nekünk adta Jézust, vele együtt nekünk ad minden mást is. Isten szeret adni ajándékokat, és el kell fogadnunk azokat hitből. Megfigyelted, hogy hányszor rontja meg a világ, amit tanultunk a világtól, hányszor rontja meg ezt az önzetlen, vagy nem önzetlen, ezt az őszinte bizalmi kapcsolatot Istennel, hogy, hogy félünk szinte Istentől is, hogy biztos valami máshogy fog csinálni, mint amit mond. Olyanná kell válnunk, mint egy kisgyermek. Visszamenni abba az őszinte bizalmi kapcsolatba Istennel hogy amit Isten mond, azt ő megtartja. Ő az apukánk. Amikor megérkeztem Amerikából, sárékként vártak a reptéren, és tudjátok, van úgy, amikor egy ilyen üzleti útról jön valaki, akkor kírják a nevét egy táblára, hogy tudják, hogy kihez kell jönni, hogy Mr. John, hogy öt várjuk, és kírták a lapra, hogy apa. Ra rajtuk nevetett az egész repülőtérre, hát... Azért tíz nap alatt nem felejtem el a gyerekeimet, meg a családomat, de olyan drágák voltak, hogy megjöttem, és így a ugrottak, és mindenki minket nézett. Hát engem nagyon megáldott. Így futottak hozzám, <gül> mint egy kisgyermek fut az apukájához. Hát mikor futottál így utoljára apukádhoz, a menyei apukádhoz? Mert azt gondolom, hogy ugyanígy szaladhatunk ezzel a bizalommal, ezzel az örömmel. Hogy apa. Ugyanígy szólíthatjuk a mi apukánkat a mennyben. Térjünk rá a következő történetre, ami a gazdag ifjúról szól. El is olvasom nektek a 18. verstől. Amikor egy előkelő ember megkérdezte tőle, Jó mester, mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet? Jézus ezt válaszolta neki. Miért mondasz engem jónak? Senki sem jó, egyedül csak az Isten. A parancsolatokat tudod? Ne paráznál, hogy ne ő, ne lopj, ne tanúskodj hamisan, tiszteld apádat és anyádat. Ő pedig így szólt. Ezt mind megtartottam ifjúságomtól fogva. Amikor Jézus ezt meghallotta, így szólt hozzá: Még egy fogyatkozás van benned. Add el minden vagyonodat, ossz a szegényeknek, és kincsed lesz a mennyben. Azután jöjj és kövess engem. Az pedig, mikor ezt meghallotta, nagyon elszomorodott, mert igen gazdag volt. Jézuset lát. Jézus ezt látva így szólt. Milyen nehezen mennek be az Isten országába azok, akiknek vagyonuk van. Könnyebb a tevének a tűfokán átmenni, mint a gazdagnak az Isten országába bejutni. Akik pedig ezt hallották, megkérdezték. Akkor ki üdvözülhet ő így felelt? Ami lehetetlen az embernek, az Istennek lehetséges. Ez egy olyan történet, ami három evangéliumban is benne van. Ez egy nagyon fontos történet, amikor ez az ifjú, ez a gazdag ifjú Jézushoz jön. Pádogot meg megtudunk róla, az, hogy fiatal, az élet nagy része még előtte áll. Azt is tudjuk róla, hogy ő egy, egy előkelő ember, vagy egy tehetős ember, és ö, azt is megtudjuk róla, hogy nagyon gazdag. És ez a fiú, ez a srác, ez oda jön Jézushoz, és egy kérdése van. Jézus, hogyan lehet örök életem? Ez minden evangélista álma. Egy ilyen ember. Hogy kell megtérni? Nem is kell, nem is kell mondani neki semmit, ő jön oda hozzád. Nem is kell próbálni a lelki témákra terelni a szót, mert ő mondja egyből ki a lényeget, hogy hogyan kell megtérni. Micsoda lehetőség, nem? Ilyenkor mind azt mondanánk, hogy hát csak el kell mondani egy imát, hogy bízni kell Istenbe, hogy ő meghalt érted a kereszten, és, és üdvözülsz, erre imádkozzunk. De ez a, itt valami más történik ebben a történetben, Ugye itt van ez az ifjú, aki valószínűleg egy zsinagógai előjáró lehetett, egy nagyon tekintélyes ember, fiatalkora ellenére. És gazdag, nagyon gazdag. A tizede elég lett volna Jézus földi szolgálatának hátralevő részére. Na, őt kell megtéríteni. Ő az ideális jelölt. Meg akar térni, van pénze, ez szuper. De, de mégis sem él Jézus a lehetőséggel. Jézus hagyja ezt az embert elsétálni megtérés nélkül. Gondoljátok el, hogy ez a srác, ennek teljesen makulátlan a háttere. Nincs drogos múltja, sosem ivott, nem nőzött, még tilosban sem parkolt, semmi rosszat nem csinált. Ő lenne minden gyülekezetben az ideál. Olyannak kell lenetek, mint ő ott. És Jézus elengedi ezt az embert megtérés nélkül. Mit kell tennem, hogy örök életet nyerjek? Ezt minden hívő tudja, hogy erre mit kell mondani. Nem, azt, nem kell csinálnod érte semmit, csak elfogadni Isten ajándékát. Hogy ő meghalt értünk a kereszten, hogy, ő, hogy váltságot szerzett nekünk, hogy elmosta a bűnünket az ő vérével, és Isten ezt ingyen adja ezt az ajándékot, csak hitáltal el kell fogadni. Ezt mondja az Efézus 2.8.9. Az üdvösség az nem a cselekedetekért van, hogy bárki dicsekedhessék. Isten ajándéka ez. Gyere, imádkozzunk, így kell megtérni. De Jézus nem ezt mondja neki. Jézus azt mondja neki, hogy mi van a parancsolatokkal? Mi van a tíz parancsolattal? Mi azt pontosan tudjuk, hogy a törvény cselekedeti által senki nem tér meg. Ha valaki megtartja a törvényt, nem tudjuk megtartani a törvényt. Miért beszél erről neki Jézus? Sőt, az ifjú mit válaszol erre? Azt mondja neki, hogy de hát én ezt mind megtartottam. De Jézus erre tovább megy, és azt mondja, hogy adod -e a teljes vagyonodat a szegényeknek. Adjál mindent, és ossz szét. És akkor megkapod azt, amiért jöttél. Pff. Ez az evangélium? Ha bárki csinálja ezt, amit itt Jézus csinál, akkor azt mondaná neki, fú, de elszúrtad. Itt van egy ember, aki meg akar térni, és te el... Elvontottad az egészet. De ezt Jézus csinálja. És én azt gondolom, hogy amit itt teszi Jézus, abból nagyon sokat tanulhatunk. Hogy hogyan érjünk el embereket, különösen hogyan érjünk el olyan embereket, akik jónak tartják magukat. Három dolgot szeretnék kiemelni ebből, hogyha jegyzeteket írsz, akkor ez az első dolog, amit láthatunk itt. Hogy a jó embereknek is szükségük van üdvösségre. Itt van egy ifjú, aki hisz Istenben, nagyon buzgó ember, úgy akar élni, hogy tetszen az élete Istennek. Mindent c -c -c -c pedánsan tesz. De mégis valami hiányzott az életében. Azt mondja Jézus neki, hogy valami hiányzik. Valami nincs ott. Az örök élet. Az nincs ott. Emlékeztek, amikor Nikodémus jött Jézushoz? Egy farizeus, akire mindenki felnézett példaként, is. Ő elkezdett udvariaskodni, hogy hát igen, te jó tanító vagy, és Jézus visszaválaszolt, hogy Nikodémus, újonnan kell születned. Ez a lényeg. Újonnan kell születned. Mert nincs kapcsolatod az élő Istennel. A gyülekezetekben sokszor vannak olyan emberek, akiket keresztény módon neveltek, keresztény családban nőttek fel, és hasonló módon gondolkodnak, mint ez az ifjú itt. Hát én megtartottam mindent, ifjúkoromtól fogva. Én egy jó srác vagyok, nincs semmi gáz velem. De mégis Jézus azt mondaná egy ilyen embernek, hogy, hogy van-e örök életed, van-e kapcsolatod az élő Istennel? Ennek a srácnak azt mondja, hogy, hogy tedd meg ezt, hogy legyen kincsed a mennyben. Van-e neked kincsed a mennyben? Van-e neked üdvösséged? Nem elég jónak lenni, azért mert nem tudunk elég jók lenni. Ez a srác egy jó fiú volt, de nem volt elég jó Isten mércéjével. Mert senki nem lehet elég jó. Minden embernek szüksége van az üdvösségre, mert senki nem lehet elég jó. Én azt gondolom, hogy ez bizonyos embereknek lehet rossz hír, de másrészt meg egy nagyon felszabadító dolog, hogy nem kell még keményebben próbálkoznom. Úgy se tudok megfelelni Istennek. Valami más módon kell az örök életet elnyelni. Valami más módon kell az Istennel rendeznem a kapcsolatomat. A második dolog, amit itt látunk, nem ja, bocsánat, még egy dolgot mondok, a sátán nagyon szereti becsapni az embereket így, hogy elhiteti velük, hogy ők jó emberek. Hányszor van úgy, hogy az ember nem hívőkkel, és azt mondják, hogy de hát én egy jó ember vagyok, hát nézd meg azt a másikat, én annál sokkal jobban élek. Én nem teszem azt meg azt meg azt meg azt. Én jó ember vagyok. Ez a csapdája az összehasonlításnak, hogy mindig találunk magunknál egy rosszabbat. És azt mondhatjuk ahhoz képest, hogy én egy jó ember vagyok. Azt mondja a Róma 3.10, hogy nincs igaz ember, nincs igaz ember egy sem. A második dolog, amit látunk ebből a részből, hogy fel kell adnunk azt a bizalmat, ami a saját jóságunkban van. Hogy ezt teljes mértékben fel kell adnunk. Pont azért, mert nincs lehetőségünk semmit elérni Isten előtt a saját erőfeszítésünkből. Semmit, nem, hogy még az üdvösségünket sem. Amikor a tanítványok ezt hallják Jézustól, teljesen le vannak taglózva. Mi az, hogy ez az ember nem üdvözül? Ha ő nem üdvözül, akkor mi nagy bajban vagyunk. Akkor ki üdvözülhet, mondják ezt Jézusnak. Teljesen meg vannak döbbenve. Ha ő sem elég jó, akkor baj van. Azt gondolták akkoriban, hogy a gazdag emberek azért gazdagok, mert Isten áldja őket, és minden gazdag a mennybe fog menni. Ha ő nem jut a mennybe, akkor velünk mi lesz Jézus? És Jézus azt válaszolja nekik, hogy ami az embereknek lehetetlen, az az Istennek lehetséges. Sőt, ezt a mondatot mondja, amit sokszor félremagyaráznak, hogy nehezebb a túlfokán bemenni egy tevének, mint a gazdag embernek bejutni az Isten országába. Ez nem Jeruzsálem egyik kapujáról beszél. Mert azt mondani, hogy nehezebb a tevének bejutni egy nagyon alacsony kapun, hogy le kell térdennie, bekúsznia. Be lehet így jutni az Isten országába. Nem azt mondja, hogy nehezebb a tevének átmenni a tűfokán. Lehetetlen ami az embernek lehetetlen, az az Istennek lehetséges. Meg kell szabadulnunk attól a bizalomtól, ami abban van, hogy mi jó emberek vagyunk. Hogy bármit elérhetünk a saját képességünkből Isten előtt. Hogyha előtted áll egy nagy feladat, elég nagy feladat, hogy átugord a saját erődből az Atlanti óceánt, én repülővel mentem, én nem próbáltam meg, Fölszálltunk Amsterdamból, és 8 órán keresztül mentünk. De mondjuk azt mondanák neked, hogy át kéne ugranod neki Jó, nekifuthatsz, bármennyit edzhetsz, teljesen mindegy, csak juss át az óceán túlpartjára. Számítod, hogy valaki mennyire tehetséges? Mennyit edz előtte? Hogy 3 métert, vagy 5 métert, vagy 8 métert tud ugrani, amikor az óceán otthon előtte 6000 km? Hát körülbelül ennyire számít az, hogy ki mennyire él jó életet. Hú, én nagyon igyekszem. Túl nagy a távolság. Az emberi jóság, az sosem fér, sosem ér fel Isten jóságához. Amikor megjön ez a gazdag ifjú Jézushoz, azt mondja neki, hogy jó mester. Nem szoktak így nevezni senkit. Azért is áll meg Jézus, és azt kérdezi, hogy miért nevezel engem jónak? Nincsen jó, csak az Isten. Egyedül Isten jó. Annak szavaink, amiket nagyon elkoptattunk. Például ezt a szót is, hogy jó. Vagy akár az a szó is, hogy szeretet. Mert ugyanezt a szót használjuk hétköznapi, meg nagyon magasztos értelemben. Szeretem a hamburgert, szeretem a kutyámat, szeretem a feleségemet, meg szeretem Istent. Ugyanazt a szót használjuk ezekre a dolgokra, de mégsem ugyanaz a súlya ezeknek a dolgoknak. Remélem. Azt mondja Jézusnak, hogy jó mester. És Jézus visszakérdez, hogy tudod, hogy mit mondasz ezzel, hogy engem jónak nevezel? Mert nincs jó, csak egyedül az Isten. Ha így nevezel engem, akkor te Istennek neveztél engem. Ez az ember úgy jön Jézushoz, hogy Istent jónak tartja, Jézust egy jó embernek tartja, csak az a bökken, hogy saját magát is. Én egy jó ember vagyok, és egy másik jó embertől kérek tanácsot, hogy hogyan legyen örök életem. Ez az ábra, amikor ez a gazdag ifjú megérkezik. És álljunk meg itt egy picit a történetben, és hadszoljak hozzátok ezzel a kérdéssel, ami azt gondolom, hogy mindannyiunkhoz szólhat, nem csak a gazdag ifjúhoz. Jézus azt kérdezi tőle, hogy miért hívsz engem jónak? Ez a srác azért jön, hogy megtudja, hogy hogyan kell örök életet nyernie. Valamit szeretne kapni Jézustól, egy választ a kérdésére. Azért jön Jézushoz, mert azt hiszi, hogy Jézusnál van a válasz. Ez alapvetően egy jó dolog. De amikor nem kapja meg azt a választ, amért jött, akkor szomorúan megy el. De Jézus azt kérdezi tőle, hogy miért hívsz engem jónak. Gondolkozz el ezen, hogy miért tartod Jézust jónak. Csak addig jó Jézus számodra, számunkra, ameddig azt teszi, amit kérünk tőle. Ameddig megadja azokat a dolgokat, amiről megyünk hozzá. Ez a fiú szomorúan távozott, és hadd mondjam el, hogy sokszor történt már velem is, hogy én is szomorúan mentem el Jézustól. Csalódottam. Mert úgy gondolkodtam, mint ez az ifjú. Hogy Jézus addig jó, amíg azt teszi, amire én vágyom. Amíg azokat a dolgokat adja meg, amit én kérek. Amíg azokat a válaszokat kapom, amit én hallani szeretnék. De Jézus itt valami mást kérdez, hogy miért hívsz engem jónak? Akkor is jó leszek, amikor azok dolgok történnek, amiket nem kértél? Amikor nehéz dolgokat kapsz? Vagy más választ kapsz tőlem, mint amire számítottál? Miért tartasz engem jónak? Isten jósága az egy teljesen más dimenziót képvisel, mint bármi más. Szoktuk mondani, hogy ó, Isten jó. De tudjuk, hogy mit mondunk vele? Mert valóban Isten jó. Isten tökéletesen jó. Isten bűntelen. Isten szent. És ez az Isten szeret minket, és ez a szeretet nekünk Jó. De azt is mondja az ige, hogy az ő útjai azok nem a mi útjaink, az ő gondolatai azok nem a mi gondolataink. Ez a jóság sokszor úgy nyilvánul meg, hogy mi nem értjük, hogy éppen Isten mit csinál. Uram, miért állított tetejére az én életemet? Miért esik minden szét körülöttem? De az az ember az, aki szillárdan áll Istenben, azt tudja mondani eközben is, hogy Isten jó. Nem értem, hogy mit csinál, de bízok benne. Mert Isten jó. Azt mondja a Róma 8.28, hogy minden javára válik azoknak, akik őt szeretik. Minden, ez, minden dolog, amit átélünk itt a Földön, az a mi javunkra szolgálhat. És a mindenben minden benne van. És eszedbe juthatnak a mi értelemben jó dolgaink, meg a rossz dolgaink is. A nehéz és a jó. A nehéz és a könnyű. Isten jósága az, amit megtapasztalhatunk itt a Földön hívőként. És hála Istennek, hogy ő nem a mi definícióink szerint jó, hanem ő a saját definíciója szerint jó. Miért hívsz engem jónak? Hogyha kétségeid vannak Isten jósága miatt, azért, mert a körülményeidre nézel, nem az történik, amire szeretnél, akkor mondok neked valamit, hogy cseréld ki ezt a két dolgot. Először nézd Isten jóságára, és utána nézd rá a körülményeidre. És nézd azokat Isten szemén keresztül, én nem tudom, hogy Isten mit csinálsz, de tudom, hogy jó vagy. Na ebből hoz ki valami jót. Ebből mutasd meg, hogy te jó vagy. Én bízok benned. Amikor olvasod a zsidó 11-et, ott látsz hithősöket, akik, akik Isten átvitt hatalmas dolgokon, kimentett az oroszlán verméből, nehéz próbákon mentek keresztül, de voltak olyanok is, akiket lefejeztek, ketté Számukra nem volt jó Isten. Isten minden nap, minden helyzetben jó és méltó a dicséretre. És azt mondja az ige, hogy minden napot ő alkotott, hogy azon a napon mi dicsérjük, és áldjuk az ő nevét. Mert Isten jó. Teljesen megváltoztatja az életünket, amikor ezen a szem, ezzel a szemmel járunk, és így élünk. Az, hogy Isten jó, az eléggé megfoghatatlan, nem? Mennyire jó. Milyen skálát állítsunk ennek. Isten adott egy mércét az igényében, hogy tudjuk, hogy mit jelent az, hogy jó. És ez a törvény. Isten adta az ő törvényét, hogy minden ember ehhez mérhesse magát, és megtudhatja, hogy hol áll Istenhez képest. A törvény. Azt mondja a római levél arról, hogy a törvény a szent, tökéletes és jó. A törvényben kifejeződik Isten szentsége. Amikor a törvényt megnézed, akár a tíz parancsolatot, akkor megnézheted, hogy hogyan állsz ezzel a jóság dologgal. Na, föléreke Isten jóságához. Ez az ember ránézett az, a második táblára, a az az hatodiktól a tizedik parancsolatig, ami az emberi kapcsolatokról szól. Ne lopj, ne paráználkod, stb., ne hazudj. És azt mondta, hogy ez mindent megtartotta Jézus. Ilyenkor mondjuk, hogy ajjaj, ajjaj, nem tudod, miről beszélsz. Érdekes, hogy Jézus nem kezd el vele vitatkozni. Hanem azt mondja, hogy jó, van egy fogyatkozásod. Vedd az egész vagyonodat, add el, és oszd az embereknek. És ez az ifjú, ez szomorúan távozott, mert nagy vagyona volt. Lehet, hogy az utolsó öt parancsolatot megtartottad, de az elsőt, azt elrontotta. És Jézus ezt mutatta meg ezzel. Mit mond az első parancsolat? Hogy ne legyen más Istened, én rajtam kívül. A legfőbb parancsolat, mit mondott Jézus? Szeresd az urat a te Istened teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes erődből. Ne legyen más Istened rajtam kívül. Ennek a srácnak a pénz fejebb volt, mint Isten. Lehet, hogy szerette Istent, de az ő Istene a pénze volt, a bálványa. És szomorúan távozott, mert nem akart megválni a bálványától. Isten adott nekünk egy törvényt, amiről a Galata Levél azt mondja, hogy ez a vezető mesterünk, ez a nevelőnk, hogy se oda tudjunk menni Krisztushoz. Ez az a törvény, ami megmutatja, hogy hiával vagyunk Isten dicsőségének, hogy szükségünk van megváltása, hogy van bűnünk. Azt mondja a római levél, hogy minnyáján védkeztünk, és hiával vagyunk Isten dicsőségének. Egyikünk sem fog bejutni a megybe, a saját erejéből. Ott nem lesz büszke ember a mennyben. De ahogy jutottál ide. Mind Krisztus vére által kerülünk oda. Mert nincs más reményünk. Azt mondja ennek az ifjúnak Jézus, hogy add el a vagyonodat, és oszd szét a szegényeknek. Tönképpen ez kell az üdvösségedhez. Ha ez lenne a kulcs, akkor nagy bajba lennénk. De nem ezt mondja Jézus másén. Zákeusnak nem ezt mondta. És tudjuk jól, hogy az üdvösség útja az nem ez. Hogy valaki minden vagyonát szétosztja. Nem kell minden esetben megtenni ezt. Amikor valaki a törvényt olvassa, a törvény az felfedi azt, hogy milyen emberek vagyunk belül, hogy a bűn ott lakik a szívünkben. Pont a törvény az, ami helyet csinál Isten igényének, ami az a jó hírt jó hírét teszi számunkra, az evangéliumot. Én azt vettem észre, hogy amikor evangelizálunk, akkor túl gyorsan beszélünk a jó hírről. Olyan emberekkel beszélünk, akik nem tartják magukat bűnösnek. Akik jónak tartják magukat. És egy, egy ilyen embernek nem jelent jó hírt az evangélium. Mi az, hogy Jézus meghalt a bűneimért? Nekem nincs is bűnöm, gondolhatják ők. Akkor miért halt meg ez az ember értem. Az evangélium akkor nyeri el az értelmét, amikor a törvény annak helyet csinált az ember szívében. Amikor valaki tudja, hogy szüksége van megoldásra. Én 17 évig ilyen kemény fejű ember voltam. Nem gondoltam, hogy szükségem van Jézusra. Pár dolgot meg kellett csinálnia, hogy letörredezzenek ezek a büszkeségek benne. Hogy összetörjön a szívem, és azt tudja mondani, hogy Uram, nélküled nem megy tovább az életem. Vagy te, vagy itt álljunk meg. És hála Istennek egy új életet kaptam, és elkezdhettem vele járni. Hogyan térhet meg egy jó ember? Azt mondta Jézus neki, hogy fogd a vagyonodat, add el és oszít az embereknek. Ennek a srácok meg kellett szabadulni a bálványától. El kellett engednie azt, amihez ragaszkodott. Amikor valaki megtér, ezt a lépést nem lehet kihagyni. Nem a vagyonszétosztást, hanem azt, hogy a bálványait elengedje. Nem lehet úgy Krisztushoz jönni és megragadni a keresztet, hogy közben fogjuk a bálványainkat. Meg Krisztus feltétlen bizalmat vár. Hogy azt tudjuk mondani, hogy nincs más bizadalmam az életem felől, csak te. De ezt amikor megtérünk, akkor néha felfogjuk, és el tudunk jönni erről a helyről. Testvérem, hadd mondjam, hogy ma is változatlan a helyzet. Ma sincs senki más, akiben bízhatná. Csak ő. A pénz nem tart meg senkit. Sokszor a pénz az, ami becsap minket. Ha van, akkor minden jó, ha nincs, akkor minden rossz. Ennek az embernek minden volt, el tudott képzelni. Látod, hogy Kaliforniából való volt. meg van az embereknek. De Isten ugyanolyan üres az életük, mint bárkinek itt. Egy dolog hiányzik az életedben, mondta neki Jézus, a lényeg, hogy nincs kapcsolatod az élő Istennel. Nem születél újonnan. Ha van egy égő toronyház, és ott lakik egy férfi a felső emeleten, ez egy kitalált történet. Ez a férfi ott lakhat az otthonában, ránézhet a dolgaira, ránézett a bútoraira, mindenire, és mérlegelhet egy ilyen helyzetben, amikor ég a ház, a lángok fölérnek hozzá, hogy mit fog csinálni. Lent a tűzoltók kifeszítik a mentőhálót. Neki csak annyi lenne a dolga, hogy kinyitja az ablakot, és kiugrik, és megmenekül. De mit kell ehhez csinálnia? Ha azon gondolkodik, hogy magammal viszem a tornyomat, a számítógépemet, a, a banktrezort, meg minden dolgomat, ez a vesztét fogja okozni. Ezeket a dolgokat el kell engednie. Kinyitni azt az ablakot, és kiugrani. És abba a mentőhálóba bízni, ami ott várál lent. Különben nem menekül meg. Ha meg akarja menteni az életét, ezt kell tennie. Ugyanezt várja Jézus tőlünk. Ez jelenti a megtérés, hogy minden más dolgot elengedünk, ami a vesztünket okozná, és odafordulunk Jézushoz, és kiúrunk az ablakon. Nem fizikai módon, hanem hogy minden bizodalmunkat belévetjük. Uram, nincs más reménységem, csak ez. És azt mondja a Róma 10.10, 10, hogy aki szájával urának vallja Jézust, és a szívében hiszi, hogy ő üdvözöl, annak üdvössége van. Örök élete. Ez ennyire egyszerű. Ez az embernek lehetetlen. De Istennek így lehetséges. Ezért küldt el az ő fiát értünk. Azt olvassuk egy másik evangéliumban, hogy amikor Jézus rátekintett erre a srácra, akkor megkedvelte őt. Ezen nagyon sokat gondolkodtam, mert miért, hogy megkedvelte őt? Előtte nem szerette, csak úgy utána. Miért, miért kedvelte meg? És én azt gondolom, hogy látott ebben a srácban egy kereső embert, akinek teljesen üres volt az élete. Teljesen üres volt, és Jézusnak a szíve megindult felé. Azt tudod, hogy Jézus megindul az életeken amikor lát üres összetört életeket. Mert mindenkinek ilyen az élete Jézus nélkül. Akár leplezi jól, akár nem tudja jól leplezni. Jézus nagyon szereti az elveszetteket. És hogyha ma te egy ilyen ember vagy itt, akkor, akkor kérlek értsd hogy mennyire szerettéged Jézus. És mennyire vár erre a lépésre, hogy elenged ezeket a bénasságokat, a báványaidat, és fordulj oda hozzá. Mert semmi más nem tart meg. Az ember mehet dolgok után, amiben keresi a megelégedést, de semmiben, semmi másban nincs megelégedés. Tegnap este láttunk egy filmet, majd lehet, hogy levetítjük itt is. Egy szörfös fiúról, aki, aki benne élte az amerikai állom életben. Lent élt a tengerparton, csak szörfözéssel töltötte az életét. Profi szörfös volt, és megnyerte a legnagyobb versenyeket. És miután megnyerte élete álmát. Ezt mondta ott a pódiumon, hogy ez volt életem álma. Egy óriási felhőszakadást tört ki, elmenekültek az emberek a tengerpartról, a tévé riporterek, két percen belül senki nem volt a tengerparton, csak ő. Ahogy kimondta ezt, hogy ez volt az álmom, és ott szembesült vele két perc később, hogy az egész hiába valóság. Üres. És nagyon mérement ment ez a fiú, mert még nem voltak válaszai. De ez az út kellett neki, hogy megtérjen. Elérte élete álmát, ami ugyanolyan üres volt, mint az álom előtt. Egy dolog van, ami megtart, és az Jézus Krisztus. Nincs élet rajta kívül. Azt mondja ennek a srácnak, hogy egy dolog hiányzik, a lényeg. A kapcsolat Istennel. A modern evangelizációs mozgalmaknak van egy nagy hibája. És remélem ezt, mi nem követjük el. Hogy ezreket vezetnek Jézushoz egy olyan békességgel, békességet nyújtva, amielőtt az emberek még rá se ébrednének, hogy nekik szükségük volna erre. Mielőtt tudnák, hogy ők háborúban állnak Istennel, és nem Isten üzen nekik hadat, hanem ők Istennek. Békességet kínálnak olyan embereknek, akik még fel se ismerik, hogy nyomorult az életük. Ez olyan, mint a tékozló fiúban, a tékozló fiút visszafogadná az apa, anélkül, hogy a srác kimondaná, hogy védkeztem. Ezek a lépések kellenek a megtéréshez. Hogyan gyógyíthatnánk meg valakit, aki nem beteg? Hogyan menthetnénk meg valakit a vízből, aki nem fuldoklik? Az evangélium olyan embereknek van, akik tudják, hogy betegek. Akik tudják, hogy fuldoklanak, és nincs más reménységük. Hiányzik ma már ez a régi módi felfogása a bűnnek. A régi, a régi módi felfogása a bűnnek. A bibliai felfogása a bűnnek. Lehet, hogy ez szól itt néhány embernek közöttünk, mert lehet, hogy te is egy ilyen háttérből jössz, hogy minden össze volt téve, gyerekkorodban megkereszteltek, és azt gondolod, hogy ez jelenti az Istenne való kapcsolat, de ennél sokkal többet jelent. Én évekig úgy éltem abban a tudatban, hogy én keresztény vagyok, mert gyerekkoromban jártam templomba, hittanra, és ott megkereszteltek. Ez inkább vallás. Mert ebben nincs újjászületés. Isten egy kapcsolatra váltott meg téged. Hogy megismerd őt, aki meghalt és feltámadott. Ma van egy üres sír Jeruzsánemben. El lehet látogatni oda, meg lehet nézni. Nincs ott Jézus sírja, nincs ott Jézus holteste, mert ő feltámadt. És ma is kapcsolatokra vágyik. Elveszett emberekkel, hogy megtapaszolják az újjászületést. Ha te ilyen ember vagy itt, aki eddig a saját jóságában bízott, abban bízott, hogy én alapvetően egy jó ember vagyok, Szóljon hozzád ez a rész, amit itt látunk. Isten csak annyit kér, hogy engedd el. Engedd el ezt a hamis bizalmat az eddig életedben, a jóságban. És fordulj oda a felé, aki egyedül jó. Jézus ma is erre hív embereket, hogy gyertek és kövessetek engem. Ez a gazdag ifjú, ez szomorúan távozott. Neki ez nem volt túl jó nap. Neked lehet ez egy nagyon szép nap. Lehet ez az üdvösséged napja. Újra mondom, amit a római levél ír. Hogyha valaki szívében hiszi, hogy ő Isten és szájával urának valja őt, az üdvözül. Lehet üdvösséged ma. Ha te úgy vagy itt már, hogy tudod, hogy üdvösséged van, mert Isten bizonyosságot ad. Te nem a magad jóságában bízol, hanem Isten jóságában, akkor csak birkózz egy kicsit ezzel a mondattal, amit Jézus kérdezett. Hogy miért hívsz engem jónak? Jónak tartasz engem a próbáid közepette is? Jónak tartasz engem akkor is, amikor várnod kell? Isten jó. És nem közhelyszerűen mondom ezt. Isten jó. És nagyon szeretné a bizalmunkat építeni. Hogy úgy tudjunk jönni hozzá, mint egy kisgyermek. Én sokszor elrontottam már Márkóval, meg Danival. Messze se vagyok, tökéletes apuka. De bennük van egy ilyen töretlen bizalom. Bíznak bennünk, mint szüleikben. Tudják, hogyha velünk vannak, akkor biztonságban vannak. Volt már, hogy bocsánatot kellett kérnem tőlük, és ők megbocsájtottak. De bíznak bennünk. Isten még sose vár át engem. Sose csapott be. Mindig megtartotta a szavát. És feltétlen bizalmat vár tőlünk. Mert megbízhatunk benne. Isten jó. Hogyha ma elmész innen, egy üliből, már tervezem, hogy kírom ide az ajtóra, hogyha innen kilépsz, akkor nem hagy fel minden reménye. Ha innen kilépsz, akkor belépsz a missziós területedre. Ha kilépsz a kert kapun, akkor belépsz a missziódba. Hogy tanulja legyél Istennek. Hogy beszélj Isten jóságáról. Hogy a te életedet látva az emberek lássák, hogy él Isten, és ez az Isten jó. Néha arra vágyunk, hogy Isten úgy áldjon meg minket, hogy irigyeljenek minket. Hogy hát én keresztény vagyok. Sosincs betegség, mindig van pénz. Mindenre megkapom a választ. Hogy vágyjanak. Uram, tedd már az én életemet ilyenni. Hogy így tudjak evangélizálni Ugye, hogy Isten nem ezt csinálja. Sőt, amikor ugyanabba a próbában megyünk át, mint a hitetlenek, amikor nekünk is elfogy a pénzünk a hónap végén, vagy már közepén, vagy igenis sok küzdelem közepette vagyunk, mint ők, akkor derül ki a különbség, hogy nekünk van reménységünk egy Istenben, aki jó. Különben nem látszik meg. Azt mondhatnák különben, hogy á, könnyű kereszténynek lenni. Nem könnyű kereszténynek lenni. De van egy Istenünk, aki jó. Mutasd meg ezt az Isten, az életeden keresztül azzal, hogy bízol benne az életed körülményeiben. Ott fog ragyogni Isten az életedből. És azt mondja az ige, hogy ha látják az embereket a jó cselekedeteidet, akkor dicsőíteni fogják az atyát a mennyben. Imádkozzunk. Menj, atyán, köszönjük, hogy, hogy feltétlenül bízhatunk benned. Súram, nekünk kihívás jelent ez az ige, hogy úgy jöjjünk hozzád, mint kisgyermekek. Taníts nekünk, Uram, bizalommal járni, Uram. Hogy amikor olvassuk az igédet, akkor az készpénznek vegyük, Uram. Hogy azokat az ígéreteket Te nekünk tetted vele a Bibliába. Köszönjük Isten, hogy Te jó vagy. És jó minden szándékod velünk. Csak jó gondolat van a fejedben velünk kapcsolatban. És annyi van, mint a tengerpartján a homok. Még a hajunk szálainak számát is ismered, mennyivel inkább azokat a dolgokat, amiknek tényleg jelentősége van. Uram, köszönöm, hogy jó terveztél velünk. Nem feltétlen a mi értelmünk szerint, hanem a te értelmed szerint, mert a te útjaid azok fejebb valók, mint a miénk. De Uram, mi nem szeretnénk mást kérni, csak az, hogy legyen meg a te akaratod a mi életünkben. Kérjük, hogy töltsd be minket a te lelkeddel, és tegyél minket tanukká ebben a világban. Segíts nekünk elérni az embereket. Segíts nekünk elérni a gyermekeket, Uram. Mi szeretnénk a saját gyermekeinket hozzád vinni. Sőt, szeretnénk ezt az elveszett nemzedéket hozzád vinni, Isten. Segíts nekünk példaként járni ebben az életben, Uram. Köszönjük ezt a gazdag ifjú történetét, és imádkozunk, Uram, hogy ne legyenek bennünk hamis képzetek, hogy mi jó emberek lennénk. Egyedül te vagy Jós. Azt mondja az igéd is, hogy még a mi legjobb cselekedetünk is koszos rongy előtted. Mivel nyűgözhetnénk mi téged? De mégis, Uram, szabad bejárásunk lehet a trónteremben, ahol a kegyelmet osztják. A szükség idején bármikor kaphatunk. Köszönjük, Uram. És mégis azt látjuk, hogy milyen kiváltság ért minket, hogy Isten gyermekeinek neveztetünk. Hogy ott lehetünk az apukánkkal. Uram, valóban egy nap jód veled, mint bárhol máshol. Ezer. Én imádkozom, hogy ezt a jövő hetet segíts, hitben járásban, végig. Hogy hitben végig járjuk, Uram. Hogy a Te jóságodra nézzünk. Hogy ennek fényében lássunk mindent. Pálapostól mondja azt, hogy, hogy ne aggódjatok, ne aggódjatok, hanem minden kéréseiteket hálaadással tárjátok Isten elé. Mint a Pál tudta volna, hogy Te ilyen jó vagy, Uram. Szeretnénk mi is ezt a látásmódot. Hogy mindig hálaadás legyen bennünk. Uram, minden napunk, minden percünk a te van, és néha nehéz, Uram, nekünk keresztényként élni, Uram. Így érezzük azt, hogy a sodrással nagyon nehéz szembe menni. De, Uram, köszönöm, hogy nem hagytál minket magunkra. Hogy nem vagyunk egyedül. De mit vagy velünk? És te valóban jó vagy. Kérlek, enged, hogy az igét szóljon hozzánk. Kérlek, segíts nekünk hitben járni. És imádkozom ezért, hogy böjtölni, és imádkozni fogunk ezen a héten. Kicsit intenzívebben, Uram, hogy segíts nekünk a szívünket hozni eléd. Formálj ki bennünk dolgokat, Uram. Hozz minket összhangba magaddal. Köszönöm ezt a gyülekezetet mindenkit, akit ma elhoztál, és Uram, olyan nagy bizodalmam van benned, hogy ez, ez a gyülekezet a tiéd. Hogy te vagy a pásztorunk. Isten, hogy Te viszel minket füves legelőkre, Te itadsz meg minket, Te elégíted meg a mi szívünket. Építs minden egyes embert, aki ma eljött. És Uram, imádkozom azokért, akik, akik úgy jöttek, hogy jó embernek tartották magukat, és abban volt bizodalmuk. Uram, kérlek, hogy győzd meg őket arról, hogy rád van szükségük. Hadd legyen ma az üdvösségük napja. Köszönjük, Uram, ezt a munkát, amit végzel, és nagyon szeretünk téged. Jézus nevében imádkoztunk. Amen.